Підготовка до інаугурації ценобіарха-пророка розпочалася задовго до світанку. Спочатку, не зовсім згідно з традицією, діакон Касп зі своїми колегами дуже ретельно обшукав храм. Вони нишпорили чи немає десь розтяжок і штрикали в усі закутки, намагаючись виявити прихованих лучників. Хай там як, але діакон Касп мав голову на плечах, цього в нього було не забрати попри все. Кілька загонів він вислав у місто, щоб затримати всіх підозрілих типів. Візиція завжди вважала доцільним залишати кількох підозрілих на волі, адже тоді в разі потреби буде відомо, де їх швидко знайти. Після цього прибули декілька дрібніших жерців, які зайнялися очищенням території від усяких іфритів, джинів і бісиків. де як Касп мовчки за цим спостерігав. Він ніколи особисто не працював із надприродними сутностями, зате чудово знав, що може вчинити гучно випущене стріла з абсолютно неготовим до цього животом. Хтось поплескав його по грудній клітці. Йому аж забило дихання від такого несподіваного втручання реального життя в потік його думок, і він інстинктивно схопився за кинджал. а тільки й вимовив він, Лудзе «Лудзек кивнув». Усміхнувся і показав метою, що диякон Касп стоїть на тому клаптику підлоги, який він, лудзе, хотів би підмести. Привіт, дурний жовтий кордупелю!» – скривився деякон Касп. Кивок, усмішка. Ніколи до біса і слова не зрониш, примаро, поглузував диякон Касп. Усмішка, усмішка. Ідіот. Усмішка, усмішка. Пильність. Урн відступив на крок. «Отже», – сказав він, – «ти певний, що все второпав?» «Запросто», – відповів Симонія, вмостившись на сідлі черепахи. «Повтори ще раз», – наполіг Урн. «Розтоплюємо топку», – протарабанив Симонія. «Коли червона стрілка покаже не 26, повертаємо латунний кран. Коли свисне бронзовий свисток, тягнемо великий важіль і керуємо, смикаючи за троси». Все правильно, підтвердив Урн, але його і далі не полишали сумніви. Це високоточний пристрій, нагадав він. А я професійний солдат, сказав Симонія. А не якийсь там забобонний селюк. Добре, добре, ну якщо ти такий упевнений. У них ще був час додати пару завершальних штрихів до рухомої черепахи. Додалися дзубчості краї панцера та шпичаки на колесах. А ще, звісно, труба для відпрацьованої пари. Йому не давали спокою певні сумніви щодо цієї труби. Це ж тільки пристрій, заспокоїв його Симонія. З ним не виникне жодних проблем. Дайте нам тоді годину часу. Ви повинні дістатися храму якраз тоді, коли ми відкриємо двері. Гаразд, зрозуміло. Тоді вирушайте. Сержант Фрегмен знає дорогу. Урн подивився на парову трубу і прикусив губу. Не знаю, який ефект вона справить на ворога, подумав він, але мене лякає до смерті. Брута прокинувся або принаймні припинив свої намагання заснути. Лудзе вже пішов, мабуть підмітав деінде. Брута побрів з порожнілими коридорами повзопочивальні послушників. До коронування нового ценобіарха залишалося ще декілька годин. Спочатку ще мали відбутися десятки всіляких церемоній. Усі найшановніші персони зійдуться до юдолії і довколишніх майданчиків, а ще більше там буде публіки, яку взагалі ніхто й ніколи особливо не шанував. Секстини залишилися непрочитаними, а нескінченні молитви недоспіваними. Можна було подумати, що цитадель вимерла, якби не ледь відчутний гомін десятків тисяч людей, що намагаються зберігати тишу. Через світлові колодязі струмувало сонячне світло. Брута ще ніколи не відчував себе таким самотнім. Порівняно з цим, пустеля була справжнім святом веселощів. Учора ввечері, учора ввечері поруч із Гудзе все здавалося таким зрозумілим. Учора ввечері він готовий був протистояти Ворбісу прямо там і тоді. Учора ввечері здавалося, що є така нагода. Усе здавалося можливим учора ввечері, але в цьому й була біда з вчорашніми вечорами. Після них завжди наставали сьогоднішні ранки. Він добрів до кухні, а тоді вийшов назовні. Пару кухарів, які готували церемоніальну страву з м'яса, хліба та солі, не звернули на нього жодної уваги. Він присів біля однієї з різниць. Він знав, що десь там неподалік мали бути задні ворота. Якби він вийшов із них, можливо, його б ніхто й не зупинив. Сьогодні вся увага була б, очевидно, прикута до того, щоб ніхто небажаний не прокрався всередину. Він міг би просто взяти і піти геть. Пустеля здавалася доволі приємним місцем, попри голоди спрагу. Життя святого порнокопитника з його безумством і грибами починало здаватися доволі привабливим. Не мало великого значення, що ти себе дуриш, якщо ти вдаєш, що сам цього не знаєш, і робиш це вдало. Життя в пустелі значно простіше. Але біля воріт стояло з десятера охоронців, і вони мали не надто доброзичливий вигляд. Він повернувся до свого сидіння в кутку і понуро втупився в землю. Якби Ом був живий, він же обов'язково дав би про себе знати. Біля сандаліїв брут піднялася на пару дюймів угору, решітка, а тоді ковзнула вбік. Він розгублено подивився на отвір унизу. З нього вигулькнула чиясь голова у каптурі, побачила його і знову зникла. З-під землі долинув шепіт. Голова з'явилася знову, цього разу і з тілом. Власник тіла видобувся на бриківку. Він відкинув каптур Незнайомець по Змовницькому вишкірився Бруті, приклав пальці до губ, а тоді без жодного попередження кинувся на нього з явно лихим наміром. Брута відкотився бруківкою і нестямно підняв угору руки, побачивши, як зблиснув метал. Рота йому затулила якась бруднюща рука. На сонці зблиснув драматичний і явно предсмертний силует леза ножа. «Ні!» «Чому ні? Ми ж казали, що насамперед замордуємо всіх жерців!» «Але не цього!» Брута наважився скосити очі. Хоч друга постать, що вигулькнула з отвору, також мала на собі брудну накидку, але його схожу на пензлик зачіску неможливо було не впізнати. Він ледь чутно вимолив. «Урне!» «Заткайся ти!» – гаркнув той другий чолов'яга, притискаючому до горла ніж. «Брута?» – здивувався урн. «Ти живий?» Брута перевів погляд від свого поневолювача до урна з надією продемонструвати, що було б, мабуть, передчасно з великою долею впевненістю це підтверджувати. «З ним усе гаразд!» – сказав урн. «Гаразд? Так він же жрець! Але він на нашому боці, правда, Бруто?» Брута спробував кивнути і подумав – «Та я на будь-чиєму боці! Але було б гарно, якби хоч раз хтось опинився б на моєму боці!» Рука вже не затуляла йому рота, але ніж і далі був приставлений до горла. Зазвичай не квапливий процес мислення Брути став тепер швидше за ртуть. «Черепаха рухається?» – ризикнув вимовити він. Ніж із явним небажанням був відведений від горла. «Я йому не вірю!» – буркнув чолов'яга. «Треба його принаймні запхати в цю діру!» «Брута – один із нас!» – заперечив Урн. «Саме так!» Це правда, погодився Брута. Але яких саме вас? Урн нахилився ближче. Як твоя пам'ять? На жаль, у нормі. Добре, добре. Е, тобі було б краще триматися від усього подалі, чуєш? Якби щось сталося? Пам'ятай черепаху? Ну, але, звісно, ти ж усе пам'ятаєш. Що-щось? Урн поплескав його по плечу, що нагадало Бруті Ворбіса. Ворбіс, якого ані трохи не торкали почуття інших людей, полюбляв однака торкати їх руками. «Тобі краще не знати, що має статися», – застеріг урн. «А я й не знаю, що має статися», – озвався Брута. «Чудово, так і має бути». Кремезний чолов'яга показав ножем на тунелі, що вели всередину скелі. «То ми вже йдемо чи як?» – нетерпляче запитав він. Урн побіг услід за ним, а тоді зупинився на мить і озирнувся. Будь обережний, попередив він. Нам потрібно те, що в тебе в голові. Брута провів їх поглядом. Мені теж, пробурмотів він, і знову він залишився сам. А тоді він подумав чекайно, ну, я не мушу тут сидіти, я ж єпископ. Можу принаймні піти і подивитися. Он пропав, і скоро настане кінець світу. Тож я принаймні побачу, як це відбувається. Хляпаючи сандаліями, Брута почолапав до юдолі. Шахові слони, яких ще називають офіцерами або єпископами, рухаються по диагоналі. Ось чому вони нерідко опиняються там, де їх не очікували королі. Найшас не йдете. Не йди туди! Сонце вже було високо вгорі. Можливо, воно навіть починало сідати, якщо вірити теоріям Дидактилоса про швидкість світла. Але в питаннях відносності дуже важливе значення має точка зору спостерігача. А з омової точки зору сонце було золотою кулею в яскраво-помаранчевому небі. Він видряпався на ще один схил і придивився сльозливим оком до далекої цитаделі. У його голові лунали гузливі голоси всіх боженят. Їм не подобався Бог Невдаха, зовсім не подобався, бо це їх усіх зводило на пси, нагадувало їм про їх смертність. Його заженуть кудись у глиб пустелі, куди ніхто більше не прийде, ніколи, аж до кінця світу. Він здригнувся у своєму панцирі. Урний і фрегмент безтурботно крокували собі тунелями цитаделі. Причому безтурботність цієї ходи була настільки явною, що миттєво привернула б до них пильну і гостру, як стріла увагу, якби бодай хтось ними зацікавився. Але всі, кого вони зустрічали, були вкрай заколопотані нагальними справами. До того ж важливо не дивитися занадто пильно на охоронців, щоб ті не подивилися у відповідь на вас. Симонія казав, що урн сам на це погодився. От тільки урн чомусь цього не пригадував. Сержант знав, як пробратися в цитадель, і в цьому був сенс. А урн розбирався в гідравліці. Чудово! І ось тепер він йшов цими сухими тунелями, побрязкуючи інструментами на поясі. Тут прослідковувався логічний зв'язок, тільки встановив його хтось інший. Фергмен завернув за ріг і зупинився біля високої решітки, що займала весь простір від підлоги до стелі. Була вона цілком іржавою. Колись, мабуть, тут були двері, про що свідчили залишки заіржавілих петель, які намертво в'їлися в камінь. Урн зазирнув за решітку і побачив там у темряві труби. «Еврика!» – вигукнув він. «Зібрався прийняти ванну?» – спитав Фергмен. «Твоя справа пильнувати!» Урн витягнув зі свого пояса короткий ломик і застромив його поміж ращіткою і кам'яною кладкою. «Дайте мені фут доброї сталі і стіну, об яку я можу спертися ногою!» Ращітка подалася вперед, а тоді вискочила з глухим брязком зі стіни. «І я зможу перевернути світ!» Він ступив у продовголасте, темне й вологе приміщення, присвиснувши від захоплення. Ніхто тут нічого не утримував упродовж, ну поки всі ці залізні петлі не стали розсипатися від іржі. Але все це й далі працювало. Він подивився на за нього свинцеві і залізні черпаки і переплетення величезних труб. Це й був той господній подих. Останню людину, яка знала, як це працює, закатували, мабуть, багато років тому або ж відразу після встановлення цього всього. Вбивство творця було традиційним методом патентного захисту. Видно було важелі. А ще там над ямами в кам'яній підлозі висіли два комплекти противаг. Достатньо було, мабуть, лише пару сотень галонів води, щоб схилити рівновагу в той чи інший бік. Звичайно, цю воду треба звідкись закачати. «Сержанте!» З-за дверей визирнув Фермен. Він був стурбованим, мова під час грози. «Що?» Урн показав на стіну. Бачиш цю шахту, що веде кудись усередину? Під ланцюговою передачею?» «Під чим?» «Під тими великими коліщатками з зубцями». «Ага, ясно». «Куди веде ця шахта?» «Не знаю. Там десь є велике каральне колесо». «Он як». Господній подих виявився зрештою людським потом. «Дедактилус оцінив би цей дотеп», – подумав Урн. Він прислухався до звуків, що лунали весь цей час, але тільки тепер проникали до його свідомості. Були вони ледь чутні і відлунювали брязкотом, але це були звуки голосів. І долинали вони струб. Сержант, судячи з його виразу, також їх чув. Урн приклав вухо до металу. Неможливо було розібрати слів, але загальний релігійний ритм був доволі знайомий. «Це просто йде служба в храмі!» – сказав він. Мабуть, резонують двері, і звук доноситься трубами аж сюди. Фергмена це явно не заспокоїло. З богами це ніяк не пов'язано, розтлумачив урн. Він знову зосередив увагу на трубах. Принцип простий, сказав він радше самому собі, аніж Фергмену. Вода наповнює резервуари на противагах, порушуючи рівновагу. Один комплект ваги опускається, а другий підіймається шахтою в стіні. Вага дверей не суттєва. Коли нижчий тягар опускається додолу, ось ці черпаки перехиляються, виливаючи воду. Усе, мабуть, відбувається плавно. Кожен рух ідеально збалансований. Усе чудово продумано. Він зауважив розгублений вираз фергменового обличчя. «Вода спочатку наливається, а тоді виливається. Відчиняються двері», – розтлумачив він. «Отож, нам тільки треба дочекатися. Що він там казав? Який має бути знак?» «Вони засоромлять, коли зайдуть у головну браму», – зрадів Фергмен, що нарешті також міг прислужитися. «Саме так!» – урно глянув ваги резервуари вгорі. Бронзові труби були цілком вкриті корозією. «Мабуть, тільки варто перевірити, чи ми правильно все робимо», – сказав він. «Думаю, що має минути пару хвилин, перш ніж двері почнуть відчинятися». Він понишпорив під накидкою і видобув щось дуже схоже, на думку Фергмена, на якесь знаряднє тортур. Урн, мабуть, це усвідомив і тому дуже поволі люб'язно вимовив по складах. Це розвідний ключ. Так. Щоб відкручувати гайки. Фергмен кивнув із жалюгідним виглядом. Так, повторив він. А це пляшечка з проникаючим мастилом. Ага, добре. Можеш мене підсадити? Від'єднання клапана може зайняти якийсь час, тому, мабуть, варто почати заздалегідь. З допомогою фергмена урн підтягнувся і поліз до нутрощів древнього механізму, між тим, як згори й далі долинав монотонний гул церемонії. Дебіль від серця відриваю усім серцем підтримував появу нових пророків. Він не заперечував би навіть проти кінця світу, якби тільки міг отримати концесію, напротаж натовпам раздзяв релігійних статуеток, знацінених ікон, з гірких солодощів, фіників у процесі бродіння і гнилих оливок на патичках. До речі, опісля з'явився його завіт. Ніколи не було окремої книги пророка Брути, проте один заповзятливий писар у період так званого оновлення Зібрав декілька нотаток, серед яких було і те, що йому повідав дебіль. Перше. Я стояв біля самої статуї Асорія, знаєш, а тоді побачив поруч із собою Брутту. Всі трималися від нього подалі, бо він був єпископом, а можна потрапити у велику халепу, штовхаючи єпископів. Друге. Я сказав йому «Вітаю, ваше Преосвященство» і запропонував йому практично на халяву йогуртикам. Третє. Він відповів «Ні». Четверте, я сказав, він корисний для здоров'ячка, бо це живий йогуртик П'яте, він сказав, так, він це бачить Шосте, він дивився на двері, якраз пролунав третій гонг, знаєш Отже ми всі знали, що доведеться ще чекати кілька годин Він здавався трохи зажуреним і не тому, що скуштував йогуртик Хоч той, мушу визнати, почав трішки розбухати через спеку Тобто ставав дещо живіший, ніж зазвичай Тобто я мусив постійно запихати його ложкою назад у... Ну, але то таке, я просто хотів пояснити, що сталося з йогуртом. Але все гаразд. Тобто хочеться іноді додати трохи кольору, правда? Людям подобаються кольорові речі. А він був зелений. Сьоме. Ото він, Брутта, стояв там і дивився. А я запитав, якісь проблеми, ваше святосте? А він про рік, я його не чую. Я сказав, хто він такий, про кого ви говорите. Він сказав, якби він був тут, він би подав мені знак. Восьме. Усі ці чутки, ніби я саме тоді втік, суцільна брехня. Просто мене відтиснув натовп. Я ніколи не дружив із квізицією. Навіть якщо продавав їм харчі, то завжди втридорога. Дев'яте. Хай там як, знаєш, але він тоді проштовхався крізь трьох охоронців, що стримували юрбу, і став прямо перед дверима. І ніхто не був певний, як поступають з єпископами. І я почув, як він сказав щось типу «Я ніс вас у пустелі, вірив усе своє життя, визнайте хоч це». Десяте. Приблизне щось такого. «Може бажаєш йогуртика? Зі знижечкою. На патичку». Ом видряпався на обвитий повзучими рослинами мур, хапаючись щелепами за стебу і підтягуючись завдяки м'язам шиї. А тоді гепнувся вниз і з другого боку. Цитадель ані трохи не стала ближчою. Брутові думки палахкотіли, мов маяк, у омовій свідомості. Усі, кому доводилося провести насичений час у компанії богів, Потроху божеволіють, і саме це безумство стимулювало зараз цього молодика. Але ще зарано, – репетував Ом, – тобі потрібні послідовники, ти не можеш залишатися один, ти сам нічого не досягнеш, мусиш спочатку обзавестися учнями, апостолами. Симонія обернувся і ще раз обвів поглядом черепаху. Тридцятеро чоловіків сиділи навпочіпки під панциром і в їхніх очах світилася тривога. Капрал віддав честь. «Стрілка сягнула позначки сержанта. сержанте!» Засвистів бронзовий свисток. Симонія взявся за рульові троси. Такою й має бути війна, подумав він. Жодної невизначеності. Ще декілька ось таких черепах, і всі війни припиняться назавжди. «Усі на розпорядився він. А тоді щосили смикнув на себе великий важіль. Крихкий метал тріснув у нього в руках. «Дайте комусь достатньо довгий важіль, і він зможе перевернути світ». Проблема полягає тільки в ненадійних важелях. У самому нутрі прихованого храмового водопроводу Урн міцно затиснув своїм ключем бронзову трубу і спробував там обережно викрутити гайку. Вона не піддавалася. Він змінив позу і аж застогнав, натискаючи сильніше. Метал сумовито заскрипів, труба вигнулася і тріснула. Струмінь води вдарив йому прямо в лице. Він випустив із рук ключа і спробував затулити пробоїну руками. Але вода приснула повз його пальці і ринула канавкою вниз до одного стягарів. «Зупини її! Зупини!» – зарепетував він. «Що?» – звався знизу фергмен. «Зупини воду!» «Як?» «Трісла труба!» «Я думав, що це нам і було потрібно!» «Не так швидко!» «Не треба так кричати, тут повно охоронців!» Урн ненадолу дозволив воді витікати, скидаючи з себе накидку, а тоді спробував заткати промоклою тканиною діру в трубі. Але тканина не витримала напору води, хляпнулася на свинцеву водостічну лійку і заблокувала трубу, що вела до тягарів. Вода почала накопичуватися і переливатися на підлогу. Урн подивився на тягар. Він ще не зрушив із місця. Це трохи заспокоїло урна. А отже, якщо тільки залишається достатньо води, щоб опустити цей тягар, стояти на місці ви обоє. Він озирнувся і зацепенів. У розламаному дверному отворі стояв кремезний чоловік у чорній накидці. Охоронець у нього за спиною багатозначно тримав у руках меча. Хто ви такі, що ви тут робите? Урн завагався лише на мить. Він показав розвідним ключем на діру. Подивіться сюди, зорнув він. Та тут усе протікає. Дивно, як воно взагалі ще тримається. Чоловік зайшов у кімнату. Він якусь мить з недовірою розглядав урна, а тоді подивився на трубу, з якою фонтанувала вода. І знову перевів погляд на урна. Але ж ти не! Почав було він. Він різко обернувся, почувши, як фергмен щосили вдарив охоронця уламком розбитої труби. Знову розвернувся якраз тоді, коли урн врізав йому по животу гайковим ключем. Урн не був дуже міцним, зате його ключ був доволі довгий, а решту роботи виконали добре відомі принципи важеля. Чоловік зігнувся навпіл, а тоді позаткував до одного з тягарів. Усе подальше відбувалося, не би, в застиглому часі. Диакон Касп схопився за тягар, намагаючись утримати рівновагу. Та коли він додав до ваги води власну вагу, тягар почав невпинно опускатися вниз. Деякон спробував ухопитися за щось угорі. Тягар опустився ще нижче, дедалі глибше занурюючись у яму. Деякон відчайдушно намагався втримати рівновагу, але цього разу міг хабатися хіба що за повітря. Тож урешті-решт просто впав на тягар, що поволі сповзав униз. Урн ще міг бачити його обличчя і вирячні на нього очі. А тоді тягар зник у мороці. Маючи важель, він міг би перевернути світ. Для диякона Каспа він не просто перевернувся. Він перестав існувати. Фергмент стояв над охоронцем, піднявши над головою трубу. «Я його знаю», – вишкірився він. «Зараз я йому...» «Не переймайся цим!» «Але ж...» Над ним у горі збрязко прийшла в дію ланцюгова передача. Здалеку почулося, як зі скрипом треться, об бронзу-бронза. «Забираємося звідси», – порадив урн. Лише одним богам відомо, що діється там у горі. І ось уже на панцер нерухомої рухомої черепахи посипалися градом удари. Чорт, чорт, чорт, репетував Симонія, вдаряючи її знову і знову. Рухайся! Наказую тобі! Ти що, не розумієш нормальної ефемської мови? Рухайся! Нерухома машина тільки випускала пару, залишаючись на місці. І ось уже Омм видрепався вгору схилом невеличкого пагорба. Отже, дійшло до цього. Залишився один єдиний спосіб дістатися до цитаделі. Один шанс із мільйона, якщо пощастить. І ось уже Брута стояв перед величезними дверима, не звертаючи уваги на юрбу і бурмотіння вартових. Квізиція могла заарештувати будь-кого. Але сторожа не була певна, що може трапитися з ними, якщо вони затримують самого архієпископа, до якого, до того ж зовсім нещодавно, ставився з великою прихильністю пророк. Бодай якийсь знак, подумав Брута, і ця думка була цілком самостійною в його голові. Двері здригнулися і почали поволі прочинятися. Брута ступив на крок уперед. Він не зовсім усвідомлював, що робить. Принаймні не тією мірою, як це стосується нормальних людей. Лише незначна частинка його розуму була ще здатна адекватно оцінювати ситуацію і розмірковувати. Можливо, великі пророки весь час так себе почували. Тисячі людей у храмі розгублено перезиралися. Хор молодших і амів обірвав свої монінотонні співи. Брута рушив далі проходом, немоби він єдиний, що зберігав крихту розсудливості серед усього цього приголомшеного натовпу. Ворбіс стояв посеред храму під склепінням купола. Вартові кинулося було до брути, але Ворбіс зупинив їх м'яким, але дуже рішучим жестом піднятої руки. Брута міг тепер усе добре роздивитися. Там була патериця Осорія, мантія Аббіса і Сандалії Цени. Купол підтримував масивні статуї перших чотирьох пророків. Він ще ніколи їх не бачив, але щодня про них чув ще з дитинства. Але який був у них сенс тепер? Жодного сенсу. Ні в чому не було сенсу, якщо пророком ставав Ворбіс. Ні в чому не було сенсу, якщо Ценобіархом ставала людина, яка у внутрішніх просторах своєї голови не чула абсолютно нічого, крім власних думок. Він збагнув, що жест Ворбіса не тільки зупинив вартових, хоч вони й оточили його, мов живоплід. Цей жест також заповнив храм цілколитою тишею, серед якої пролунав голос Ворбіса. Ага, мій Бруто, ми ніде не могли тебе знайти. «А ось ти сам прийшов!» Брута зупинився неподалік. Та мить те щось, що спонукало його вірватися в ті двері, раптово випарувалося. І залишився тільки він, Ворбіс, усміхнений. Та частинка Брути, що досі зберігала здатність міркувати, подумала. «Тобі немає, що сказати. Ніхто не стане слухати, ніхто не дбатиме. Немає значення, що ти їм говоритимеш про Ефеб, про брата Мурдака і пустелю. Це не буде фундаментальною істиною. Фундаментально істинний світ це світ, у якому є Ворбіс. Ворбіс запитав Щось трапилося? Ти хочеш щось нам повідати? Чорні на чорному очі затягували в себе цей світ, немов би дві безодні. У Брути остаточно відключився розум і контроль перейшов до тіла. Воно спонукало Бруту замахнутися рукою, не звертаючи увагу на бортових, що кинулися до нього. Він побачив, як Ворбіс підставив йому щоку і усміхнувся. Брута зупинився і опустив руку. І зронив. Ні, не буду. А тоді і це було вперше і в останнє він побачив по-справжньому розлюченого Ворбіса. Траплялося і раніше, що дія консердився, але його спонукав до цього розум, і цей гнів навмисне включався і відключався, коли виникала потреба. А цього разу це було щось інше, щось неконтрольоване, і це лише на мить промайнуло його обличчям. А коли Бруту міцно стисли руки вартових, Ворбіс підступив до нього і поплескав по плечі. Він зазирнув на мить у Брутові очі і лагідно звелів. «Відшмагайте його майже до смерті, а решту справи зробить вогонь!» Якийсь Сіан хотів було щось сказати, але замовк побачивши вираз обличчя Ворбіса. «Починайте негайно!» Світ тихі. Тут жодного звуку, крім посвисту вітру в пірі. Звідси згори світ видається круглим, оточеним смугою моря. Погляд охоплює все відобрію-добрію, і сонце тут ближче. Але треба дивитися вниз, шукати контури форм. Там, серед поля на краю пустелі, на невеличкому пагорбі, крихітний рухомий купол, сміховинно виставлений на показ. Жодного звуку, крім посвисту вітру в пір'ї, коли орел складає крила і стрілою пірнає вниз, де світ починає кружляти довкола маленької рухомої форми, до якої прикута вся орлина увага. Ближче, а тоді випустити кіхті, схопити і злетіти вгору. Брута розплющив очі, його спина простонила. Він уже давно звик відключати почуття болю, але він був розпластений на якійсь поверхні і не бачив, до чого прикуті його руки й ноги, небо вгорі, величний фасад з храму збоку. Трохи повернувши голову, він побачив мовчазну юрбу і брунатний метал залізної черепахи. Відчув запах диму. Хтось затягував кайданки на його руці. Брута подивився на інквізитора. Чекайно, ну, що він мав би сказати? Ага, ну так. Черепаха рухається, пробурмотів він. Той чоловік зітхнув. Не ця приятелю, озвався він. Світ закрутився під Омом, коли Орео почав набирати необхідну для розколювання панцера висоту, а його розуму панував екзистенційний черепаший жах від раптового відривання від землі. І ще там були брутові думки, чіткі й виразні внаслідок наближення смерті. Я на спині, пече дедалі більше, і я помираю. Обережно, обережно, зосереться, зосереться, він випустить тебе будь-якої миті. Ом вистромив свою довгу кісляву шию, придивився до тіла над собою, обрав там відповідне, мав надію, місце. Пропхав крізь пір'їни поміж тіхтистими лапами свої щелепи і зімкнув їх там. Орел закліпав очима, ще ніколи в історії жодна черепаха не хапала орла за це. У маленькому стрібовистому світлі його розуму пролунали думки ома. Ми ж не хочемо зробити одне одному боляче, правда? Орел знову закліпав. Орли ніколи не відзначалися особливою уявою або здатністю передбачити події. Адже їм було достатньо знати, що черепаха розбивається в друски, коли її кинути на скелі. Але в цьому випадку Орел усе ж таки спромігся уявити, що станеться, якщо він випустить із кігтів важку черепаху, яка впилася з челепами в його найінтимніше і найсуттєвіше для продовження роду місце. Його очі засльозилися. У його свідомість проникла ще одна думка. Отже, думаєш, ти один такий крутий з яйцями. Дивись, що я не зробив тобі з них яєчню Торопав! Це важливо. А тепер слухай, що ти маєш зробити. Орел здійнявся вгору, підтримуваний потоком повітря з розпечених під сонцем скель, і стрімко полинув у бік виблискуючої в цитаделі. Такого не робила ще жодна черепаха. Жодна черепаха в цілому Всесвіті. Але ж жодній черепасі і не доводилося бути Богом, якому відоме не писано гасло квізиції. «Quis testiculus habes, habes кардія ad cerebellum". якщо в твоїх руках їхні яйця, вважай, що в твоїх руках їхні серця і душі. Урн проштовхувався крізь юрбу разом із Фергменом, який йшов слідом. Найбільшою перевагою і недоліком будь-якої громадянської війни, принаймні на початку, буває те, що всі вбрані однаково. Значно легше відрізняти ворогів, коли в них форма іншого кольору, або вони хоча б говорять із кумедним акцентом. Їх можна тоді прозивати басурмани або ще якось. Так набагато легше. «Слухай», – подумав Урн, – «та це ж майже філософія. Шкода, що я, мабуть, не доживу, щоб поділитися нею з іншими». Великі двері були прочинені. Юрба принишкла і уважно за чимось спостерігала. Він витягнув шию, щоб роздивитися, а тоді побачив воїна, що стояв поруч. Це був Симонія. «Я думав...» «Не спрацювало!» – понуро буркнув Симонія. «А ви...» Зробили все, як мало бути. Там щось зламалося. «Мабуть, причина в місцевій сталі», – припустив урн. «Деякі штифти!» «Тепер це вже не має значення», – відрізав Симонія. Його похмурий голос примусив урна подивитися туди, куди були спрямовані погляди юрби. Там була ще одна залізна черепаха. Точно відтворена модель черепахи, встановлена над такою собі решіткою з металевих прутів, під якою двоє інквізиторів ще й далі розпалювали вогонь. І до спини цієї черепахи був прикутий... Це хто? Брута. Що? Не знаю, що сталося. Він чи то вдарив, чи то не вдарив Ворбіса. Щось такого. Одним словом, розлютив його. Ворбіс відразу зупинив церемонію. Урн подивився на Деякона. Ще не Ценобіарх, не коронований. Його лисий череп виблискував під променями ранкового сонця, а перед відчиненими дверима храму розгублено збилися докупи Іами та Єпископи. «Ану, ходімо!» – запропонував Урн. «Куди ходімо?» «Можна підбігти сходами і врятувати його». «Їх тут більше, ніж нас!» – застеріг Симонія. «Ну, але хіба не завжди так було?» «Не могла ж їхня кількість подвоїтися чарівним чином лише тому, що до їхніх рук потрапив Брута!» Симонія схопив його за руку. «Але ж подумай логічно!» – наполіг він. «Адже ти філософ, правда? Подивись на юрбу!» Урн обвів поглядом натовп. «І що?» «Їм це не подобається!» Симонія повернувся до нього. «Послухай, адже Брута однак помре, але тепер це матиме велике значення!» Люди не розуміють, справді не розуміють усі ті мудрування про форму Всесвіту і таке інше. Але вони пам'ятатимуть, що зробив ворбець із живою людиною. Розумієш? Ми зробимо із смерті брути – символ для людей. Невже ти цього не бачиш?» Гурн не відводив очей від постаті брути вдалині. На ньому не було нічого, крім пов'язки на стегнах. «Символ?» – перепитав він. У нього пересохло в роті. Так має статися. Йому пригадалося, як Дидактос назвав цей світ кумедним. І це правда, подумав він. Ось люди збираються зараз підсмажити когось живцем, але заради пристойності залишають йому на стегнах пов'язку. Як тут не засміятися? Інакше легко збожеволіти. Знаєш, повернувся він до Симонії, тепер я розумію, чому Ворбіс є втіленням зла. Він спалив моє місто. Ну, але й цортіянці часом таке робили, а ми палили їхні міста, бо це ж війна – частина історії. Він бреше, вводить в оману, загрібає під себе владу, але багато хто так чинить. Але знаєш, чим він відрізняється від інших? Знаєш, що найгірше? Звичайно, відповів Симонія. Це те, що він робить із іншими. Це те, що він зробив з тобою. Що? Він робить інших людей своїми копіями. Симонія наче лищатами стиснув його руку. «Ти хочеш сказати, що я такий, як він?» «Колись ти казав, що готовий покінчити з ним», – нагадав Урн. «А тепер ти почав думати, як він». «То що тоді, кидаємося в бій?» – скривився Симонія. «Я певний, що нас підтримає, можливо, 400 наших. Отже, я даю сигнал, і кілька сотень наших атакують тисячі їхніх. І він, однак, помре, і ми теж. І все це заради чого? Обличчя урна посіріла від жаху. Тобто, ти не розумієш? – здивувався він. Дехто в внатопив, почав уже зацікавлено придивлятися до нього. Ти не розумієш? – повторив він. Небо було блакитне. Сонце ще недостатньо високо піднялося, щоб перетворити його у звичну для омнії мідну чашу. Брута знову повернув голову, цього разу в бік сонця. Воно вже наполовину зійшло над обрієм, хоч якщо вірити теоріям Дедактолуса, воно насправді сідало, причому в далекому майбутньому через тисячі років. Сонце затмарила голова Вурбіса. – Спекотно вже, брутто, поцікавився він. – Тепло. – Скоро стане ще тепліше. У натовпі заметушилися, почулися крики. Ворбіс не звернув на них уваги. «Нічого не хочеш сказати?» – запитав він. «Не спроможешся навіть на якесь прокляття? Навіть на прокляття?» «Ти ніколи не чув, Ома!» – відповів Брута. «Ніколи не вірив!» Ніколи в житті не почув його голосу. Чув тільки відголоски від луння у власній голові. Справді. Але я це набіарх, а ти будеш спалений за зраду та єресь, вишкірився Ворбіс. Мабуть, таким було бажання Ома. Справедливість торжествуватиме. Про Рік -брута. «Якщо немає справедливості, немає нічого!» Він усвідомив, що в голові у нього унайливе чутний голосочок, занадто ще слабкий, щоб розібрати слова. «Справедливість?» – перепитав Ворбіс. Ця думка, здається, його розлютила. Він повернувся до натовпу єпископів. «Ви чули його?» Торжествуватиме справедливість? Ом виніс вирок і доручив його виконати мені. Ось це і є справедливість. На сонці з'явилася цяточка, що стрімко наближалася до цитаделі. А Голосочок наказував. Лівіше! Лівіше! Лівіше! Вгору! Вгору! Лівіше, правіше, ще трошечки вгору, лівіше. Метав під бруттою ставав дедалі пекучішим. Він уже приходить, сказав брута. Ворбі смахнув рукою в бік величного фасаду храму. Це побудували люди. Це побудували ми, сказав він. А що зробив ом? «Ом приходить? Ну і нехай приходить, нехай розсудить нас!» «Він уже приходить!» – повторив Брута. «Господь!» – люди боязко подивилися вгору. На якусь мить, одну єдину мить, цілий світ затамував подих, і попри весь свій попередній досвід завмер в очікуванні чуда. «Вгору і лівіше!» А тепер на рахунок три один. Ворбісе? прохрипів Брута. Що? огризнувся диякон. Ти зараз помреш. Він це вимовив мало не пошепки, але його слова відбилися від бронзових дверей і рознеслися по всій її долі. Люди відчули тривогу, хоч не змогли зрозуміти чому. Орел так низько пролетів над площею, що людям довелося пригинатися. Тоді він ковзнув понад храмовим дахом, розвернувся і полетів у бік гір. Люди полегшено видихнули. Це ж був тільки орел. І він був тут лише мить. Одну єдину мить. Ніхто не побачив крихітну цяточку, що стрімко падала з неба. Не обов'язково вірити в богів. А от у черепах варто повірити. Посвист вітру у брудтовій голові, а тоді голос. Мудак, мудак, мудак, чого на побіч? Ой, ні, ні, ні, ой, мудак, ні, ні, ой! Навіть Ворбіс відчув, що не може себе опанувати. Це сталося лише на нить, коли він побачив орла. Але ж ні. Він розпростер руки і блаженно усміхнувся небу. Вибач. Зронив Брута. Дехто з тих людей, які пильно стежили за Ворбісом, пізніше розповідали, що йому вистачило часу, лише, щоб змінився вираз його обличчя. Перш ніж два фунти черепахи, що падало зі швидкістю 3 метри в секунду, вдарили його поміж очей. Це стало одкровенням. І воно справило враження на людей, які це все побачили. Насамперед, вони увірували до глибини серця.